Сміливіші з гостей почали допомагати їй. Коли дівчину примусили ковтнути молока, рухля намішала сірчаного цвіту з вугіллям, розколотила цю суміш у воді і влила її у сарене горло, потім обклала небого пляшками з теплою водою і припарками з гарячого тіста, силкуючись за всяку ціну зігріти її. Нарешті зусилля старої дали наслідки, на сариних губах з'явилася піна, а слідом за тим усе її тіло затряслося від страшних корчів, і з рота полилась яскраво-зелена рідина. «Підведи її і підтримуй голову!» – крикнула рухля ривці, і полешено зіткнувши, промовила до гостей і гершка. «Ну, тепер можна сподіватися на порятунок». Рабин, що був серед гостей, підійшов до Гершка, який у своєму драному лапсердаку так і вкляк на місці, і, поклавши йому руки на голову, урочисто промовив, «Великий Бог Авраама, Ісаака та Іакова, і ти, ребе Гершко, заспокой свою печаль і зміни її на радість. Якщо Господь захотів врятувати цю дівчину, то Він поверне її знову до нас і звільнить тебе від тяжкого гріха і ганьби». Ти знову знайдеш дочку, а благородний хай їм дістане жінку, прекрасну й чесну єврейку, гідну доньку своїх працьів. Тільки терпіння треба дати їй спершу одужати і не вдавайся до насильства. Так, так, перед усім спокій і сон поспішно заявила рухля, а там. Вона приклала палець до уст і хитнула головою в бік Сари, яка розплющила очі. «Дайте їй заснути, а за лікування я сама візьмусь, і якщо Бог захоче, вилікую». Цю мить дівчина знову заплющила очі і впала на подушки. Гості злякано обернулись до рухлі, але стара запоспокійливо кивнула головою, замахала руками і прошепотіла. «Тихо, це сон, не смерть. Тепер добре, на краще». Усі поквапилися вийти на шпиньках з кімнати і залишили Сару під опікуванням старої. Рухля сказала правду, Сара не померла. Ліки старої єврейки подіяли і вирвали дівчину з лап смерті. Та ще три дні свідомість не поверталася до неї. Сара покірно пила ліки, які давали їй, дозволяла розтирати себе, навіть приймала їжу, котру готувала Рухля з якимись особливими заклинаннями – та напівбестямний погляд дівчини виразно говорив, що все це виконує тільки її тіло, а душа десь зникла і не бере участі ні в чому. «Дарма, дарма, це на краще», – відповідала Рухля на зітхання ривки, яку лякав безтямний погляд цари. Якби вона була притомна, гірше було б, вона не стала б приймати ні їжі, ні ліків, і нам не вдалося б виходити її. Ой-вей, недовірливо, похитувала сивою головою Ривка. Ну що з того, що ми виходимо її тіло, коли Господь відібрав у неї розум? Не турбуйся, виходимо тіло, тоді повернеться й розум, запевняла Рухля. Треба тільки не хвилювати її, заспокоїти, обманути. ой вер -мір. от ускочили в халепу, зіткнула Ривка, і так уже набралися через неї стільки муки, стільки клопоту. Не знаю тепер, де доведеться скласти свої старі кістки. Забилися сюди, а тут люди таке кажуть, таке, ой-ой-ой, від страху аж ноги тремтять. Бог змилується над нами. Там у вас ще гірше, тільки б виходити її, то можна втекти й далі. Ой-ой, коли б тільки швидше. Скоро вже, скоро, я тепер знаю, що робити. Знайдуться в мене ще кращі ліки». Слова старої справдилися і цього разу. На шостий день, уранці, коли Рухля зазвичай сиділа біля сариного ліжка і плела панчоху, раз у раз під лоба, зіркаючи на хвору, що лежала за плющеними очима, вона раптом відчула на собі чийсь погляд. Рухля швидко підвела очі і зустрілася з пильним поглядом сари. Але він уже був небестямний і каламутний, як досі, а гострий, палаючий, Сповнений ненависті, і так змінив обличчя дівчини, що рухля, наче й не пізнала її, та й важко було впізнати в цій виснаженій істоті колишню красуню Сару. За час хвороби вона страшенно схудла, щоки її позападали, риси обличчя загострилися, шкіра і навіть білки очей вкрилися густою жовтизною. Ой, мамели, мамели, пізнала мене, пізнала мене, моя цура!